Ahojte, ja som Suls. Na orbite. Bubliny plné detí, krehké, tesne pred prasknutím, skáču po uliciach. S pažami napnutými dopredu odlietam odrazená ich kulasosťou. Pestiaž má byť príjemná a ľahká. Moje vnútornosti sa rozprchli. Vidím okolo seba napité obličky, žalúdok ako detský balón, vás zvlnené červené a modré cesty. Práchni už pungiu, bez zaniknutej planéty. V absolútnom tichu, bez sluchu, rotujem medzi planetami, priťahovaná chladom a erupciami. Som teleso. Krúžim po orbite s mrtvým psom, kozmonautom, opicom a vedecko-technickým pozostatkom pokroku. Družice. Čierna taška sa nafukuje. Prilba strateného kozmonauta vo vesmíre. Pumpuje ako srdce, lepí sa na ústa. Zrušuje. Červia diera s výletom kam si. ma vrátia späť. Zatiahnu za kyslíkovú šnúru. Z hlasov výtrasu kvap kyslín. V sterilnej bielej posteli ležíme vákuovaní pod paplónmi. Veďa seba rovný a mlkvý. Družice krúžia. Nad nami. Usmej sa, podľa ich záznamov ťa nájdem. Rovnakého, neodpovedajúceho. Zláňam nahor, v šálke nedopitej kávy. Prstami prejdem po jej hrane, nahmatám otlačok drsnit pre nevidomých, priložím k nemu ústa. Úhorky na dne pohára, malé mŕtvolky novoročnej úrody prahnú po perách a drsnom tmolení sa medzi jazykom a osmičkami. Pod tlakom vystreknú do ovzdušia sladkokyslu šťavu, ktorú zachytíš okom. Pritlačíš ma bližšie, hĺbšie. Pohybom zastrieš seba, svoje predstavy. Necháš papierový obrys, ktorým mi v šuštení musí stačiť. Premáčaný a fľakatý odšťavý od nich, obalí šlachy a vyskladáš ma na novo. A ja ťa pokrčím, obdrej mostružinové ústa, vytvorím ránko plnú parfumu, rozprsnem pigment ako vlastnú krv. Prožutú uhorku zatlačím o podnebie a prehltnem. Kyslo zmizne, jazyk sa ukľudní, rozhranie prestane existovať. Ja by som strašne chcela len povedať, že túto atmosféru má na Denis. Proste prosím vás, zatleskajte Denisovi samostatne.